Slavosovia 205 a mirelui cel ceresc și a miresei. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisăristoase, mirele cel ceresc, Te iubim și ţi mulțumim. fiindcă cetatea ta, cea din piatră de iaspis și aur zidită, ca o mireasă cu lumina ta, este împodobită. Aleluia, slavă doamnei Doamne, Iisăristoase, mirele cel ceresc, Te iubim și ţi mulțumim, fiindcă din curcubeul Sfântului Duh, este raza ei alcătuită. Și dintr-un măgaritara, al adevărului tău, fiecare poarta ei a fost făurită. ale lui, slavă-ți, Doamnei Seistoase, mirile ce Cel ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din safir, smarald, alcedon, iaspis, Hardonix, sardiu, chrisorit, beril, topaz, Iachint, chrisopaz, ametist, temeria ei, prin apostului tăi, a fost alcătuită. Aleluia, slavăție Doamne, Iisui, mirile mirile cel ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina Ta din nopții le-a secat și în templul Tău din Ierusalimul cel ceresc ai stat, în slava Ta cea strălucită. Aleluia, slavăție ți să Doamne, Iisuse, mirile mirile cel ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rodul pomului vieții pe buza noastră ai așezat și cu apa vieții sufletul nostru L-ai luminat prin mira ta cea nesfârșită. Aleluia, slavăție, Doamne Islistoase, mirile cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în fericirea de a vedea fața ta, sufletul nostru l a ridicat, numele tău pe frunte l-am purtat și ne-ai dat slujba ta cea făgăduită. Aleluia, slavă, Ție, Doamne Islistoase, mirile cel Ceresc, te iubim și îți mulțumim. Fiindcă celui mic, putere cât o mie i-ai dat, și puterea unui neam însemnat, celui ce părea o față neînsemnată. Aleluia, slavă ție, Doamne Islistoase, mirile cel ceresc, te iubim și-ți mulțumim! Fiindcă ucenicilor, mucenicilor, postitorilor, apostolilor, călugărilor, ctitorilor, dreptilor, făcătorilor de bine și aleșilor tăi, le-a arătat mireasa sa cea minunată. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i mirile cel ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă icoana ta de lumină, din Biserica Inimii noastre, ne-a binecuvântat, când iubirea noastră la picioarele tale a stat, aducând în dar o lacrimă curată. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i mirile cel ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ochiul tău atent ne-a cercetat, când în cer a răsunat rugăciunile Slavei, ca un veșmânt pentru mireasa ta. Ce bine cuvintat